گرانه محترم اوریدونکو دا مولانا زین الله سه دا دوره تفسیر قران دا 17 نمبر کې سټ چې په مسجد امیر ماویا محله حټک سولډر کې په اگست 2008 کې شول دي د دې د ملایدو پته یې 76 اشاعه دی توید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین چوک جنگیره روډ سوادی پرپرایټر انور شير توحيدي موبایل نمبر 03015710124 خودا د موظ د پر د آدابو د شراطو د ارکانو خیال تادی ويقيمو نصلاتا قران کله کله فوائدو صلات ذکر دی خام ته جمز ادا کې احادیثو کې ډیر شي راغري د موظ فوائد او چې کله قران نو معلوم کده د یو دا خوان کړي کہ ده مجتم اکم افیدی دی او قرآن زکرکی سورة البقرہ آیت نمبر دوسو ستترو گو رئی سورة البقرہ آیت نمبر دوسو ستترو فواعد ده اقامت السولات ده مجتم ده داکول سفیدی دی فواعد السولات سورة البقرہ آیت نمبر دوسو واعیم ان الذين امنوا احاديث پتی باب گیر سری ادرس الحدیث رحمت الله علی فضائل اعمال کیم گن فوائد گن فضائل دا غیره جمع کلي گن فوائد هغه پکور کی بار بار لس ل د غیر برکات او ډیر فواید ان الذين امنوا واعمل الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم دیلب اجری بدلی د طره په درب د دینا والله خاپون علیم والله هم یځون ن به یاره په دو او نم د غم جن شي چې څوک مستې وااجور کو یا دا صورت معده آیت نمبربار وګړی کریم کې سیل کوله صورتې معده دوسم نمبر آیات وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُوسَى عَشَرَةَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللَّهُ وَلَا فَرَمَيْلُ إِنِّي مَعَكُمْ إِذَا أَمْدَادَ بَتَاو سَرِيَ زَمَا مَعِيَتِ خَاصَبَتَاو سَرِيَ فَقَالَ لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ كَتَاو مستریواج ورکوی او د الله پاک معیت خاصه بدل نصیب کیږي او ته د موث کې او مکه په ذکر شيو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ال تدو پیده نه یاره او نکم جنکی دو دل تا معیت خاصه د دا الله داغه صورت مایدہ 55 نمبر آیات 55 نمبر آیات انما ولیوکم الله انما ولیوکم الله یقینا استا معاون استا سو دوس الله دی او رسول دا اللہ بئی واللزین آمنو و مومنان اللزین یقیمون سوالا آکستان شمز ادا کیا نو دیزار گورد اللہ دوستی دا سورت اعراف آیت نمبر ایک سو ستر اعراف آیت نمبر ایک سو ستر. دا منسو ذکر گو ہاں جی دا موس پا واید دا آیات و قرآنیونا. سوره تی اعراف ایت نمبر 176 والذین یمسکون بالکتاب و أقاموا الصلاة آکسان چې منګولی لګولی په کتاب په قران کې لګی منګولی لګولی چې الله کتاب نا خو دی خوړم راوړم نا و أقاموا الصلاة ریواز ورکی ایمان زلا خپل مسکیو اولاد تموی ګونډانو تموی د مسداوت هم چلې پا دی اقامت سولات کر دعوت مانم دن داخل دخا چی دی مستر واجور کئی نو انا لا دیو اجر المسلحین دی اقامت سولا والک مسلحین وی علیوزی اجر نزایا کوم صورت یعنی فعل آیت نمبر تینو گو رین پسی صورت او الَّذِينَا يُقِيمُونَ سْوَلَاتَ آکس آنچی مستر واجور کئی دا عزمو کسونا اور جن کی درس که ان شاء الله مستبر واج ورکو خو هم لتهنه د موز مهنت وکو الذین یقیمون الصلاة یو کسی په منظر اوړولو یو کس د موز د پاره تیار کو بلمازه کتو دا مهنت او کو د موز پواید او د قران نه د حدیثونو اوس هغه درې 15 منځونه کوي کډرې په 15 منځونه کوي نو استفاکاته کبره 15 17 منځونه جمع کیږي 15 او ګنغم استفاکاته جمع شو نوکه بیا هغه تاس نور یو کس تیار کو نو هغه بیا پینځمونزونه دراز کین نو دا هغه غستا په کاته کې په پینځلس مونځونه جمع کی نو کدارنګ اخوانا هغه نور خلک تیار کړ دیسونه ډیر خلک اخوا تیاریږي غون بستا کاتی تر ازی بیا الله پاک دی امت سره دونه احسان او خیر وای کوي او الزینا یقیمو نصلاذ اگسان شریواذ ورکیل مونځونه تا وم مما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرا و رزق كريم مزون رواج ورکی دا مرتبه و خلق د ښا دیلا بخنا او عزت و رزق دا نه دې مزون ترواج ورکی د مزه نهت کایو دلبا الله خدای عزت رزق ورکایو کدی مز ترواج نو نو غریب به روزه په سرواله برواله کله په یو ملک او کله په بل ملکو په یو علاقہ په بل علاقہ او مسګدا خصوصیت ته احادیث ذکر اذي کنا چې څوک د پنځو وخت موزه اهتمام کوي الله ولې د رزق تنظیم کوي د قرآن کریم له او کریم سوره توبه آیت نمبر 5 وګوره سوره توبه پنځم نمبر آیات دا آیات اخیری سا فَإِنْ تَعْبُوا وَاقَامُوا صَوَلَاتًا وَآتَوُوا زَكَاتًا فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ گورا مشرقان دیاللوی قتل اکی جنگ و سروں اکی ہاں کتو بے وستا او دا موز اقامت شوروک زکاة ورکول شوروک فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ لَارْوَلَا پْرِدِي سورة یہودا آیت نمبر ایک سو چودہ او گو واقم الصلاه ظهرا فینحاره وذلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السيئات ودا من ذنا بتار تکالیف او غناونه بتان لری کیه سوره نور ایت نمبر 44 ګوره سوره نور اتلثم فاره 55 د موص پواید واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واتبعوا الرسول لعلكم ترحمون ایتوی ای تفسیر القران بالقران دا یا دل پکاری او په دې انداز سره دا پکاری با دي خلک تفسیر دي ته وی دا اقيموا صيغه امر ده او په دې کې انتم ضمیر ده فاعل ده او دې کې الصلاه مفعول به ده او ما تو پله و هر په اتف الزکات آت آت آت دا ما او دا ما ات سره د داغ خو تفیر ده او ترکیب شو بعدرتتن کې د ک چې غړټ تکی کېږ تختی کې سری تاره پهې ترکیب کوي نه تفیر داې داس ګوره لا قي وونهله په د یقامته سوله تشری د قآ نه د حادونه د قامته سوله فواید د قرآ نه د حادیسونه دی له تفسییر ووي کمم ځ مشکله آیات دی حلل کولو او یو کې یو کلمه ده په هغې کې بغیر ترکیب نه حلکیږ نه ترکیبکه اذان تا اهميت لري او قران د ترکیب کتاب ګرځول او یاره غيله تحقیق بیا ویله با دي طالبان غریبانا سادهګانو دا جې په ان کې ده جې هغو تحقیق کیږي او تحقیق سره دې نه کې ده جار مجرور او متعلق پر ظرف لغو او پر مستقر پوری تقدیر ده عبارت بادارنګیشي الی کا تحصیل دګه چاله وتا نه ور دي پرونیو معصوم اله ګدلتا درس کې بناسټو یو که اوچړلو ما دې د بسر پته لړشه نه وي تبلړشه دا به کې آبو کې اترایي دورې ترالي امافه مودټه کوم مال سره مستقیم مانیل یوکا د قران نه لروکا خپل چل لور په امام نن درس کې د قران نه درې معنی زده کې یو پلان کېر کې بل بل پلان کېر کې بل بل پلان کېر بل مېدل څو خوشاله شو و قران تر ریवाज ورکه وَاٰتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاسو <تصفح> باندې برحمو شي منځه سره منځه سره به کور کې برکات راځي کور کې به جنگ جګړه ختميږي کور کې به پریشاني ختميږي سوره آیت نمبر 45 وګورئ اوتلو ما وہیه الایکا من یویشتما پارا اول آیات اطلو ما اوحیا الیک من الكتاب والولا چه تاته وحکولش ده کتابنا واقم السوالا او مز رواج ورکوا د مز خاصیت داده اِنَّ السوالاتا تَنَهَا نِلْفَاشَاعِ وَالْمُنْكَرِ امون تبلیغ والا مشران اولی وی ده مز محنت کواه ده مز ده دونه گنه فیدی دی نو اِنَّ السوالاتا یور څړې ویزره معاشرین بهه ای ختمول غواړم زړه ملک نه منکرات ختمول غواړم دا بسن ختميږي نو په درنا سره په احتجاج سره پر استرایکونو سره بهه ای ختميږي نه قران دغه علاج ذکر کوي ان صلاتا تنها انل باشا ای ول منکر یقینا منزا منکه ول کید کار د بیا ایو نارواو نا تو منز نا کاوا فق فل نطبخ بلده به یکرونه من نشي ويقيمون الصلاة او دي پابند کي د مانځه ريواج ور کوي مونځو تا صلاة په قرآن کي تريسي کرا تر امر په سوالات سره شل کرا تر اغلي دارنګ د دا صلاة ماده په قرآن کي پېچانوې کرا د پيز کم سل کرا اقامت د صلاة مستلزم دے اقامت د دین لرا چې کم خلک موځ ترواجو ور کوي موځ قایمایو وردا شوا چې د دی دین قایمای حدیث پاک امره دي نبی رسول الله فرمایي من اقام الصلاه فقد اقامت الدين ومن هدما فقد هدما الدين چې سوګ موځ ترواجو ور کول غاړي موځ قایمای نو دی دین قایمای بعد خلک کوئی کنا ته تاسو د دین تبلیغ کوي شهادت کوي د دینو او مونږه چې مونږه اقامت د دینو کوي نو حدیث کې وصفا خبر د اقامت الدین په ذرره دي ماندز دره رازي لہذا مستریواج ورکوا د موزههنهت کوه عالم کی وکلا په عالم کې د موزههنهت کیږي مستخلقه را بلیلی د ملک نواب به خدمت میږي جماعتونه به آبادی جماعتونه بڑکی و یقیموا نصالات اقامت د صلوات مستلزم اقامت د دین لرا و مما رزقناهم ينفقون و دا اثر کې دي من ما او دلته کې دا من د پاره د تبعیذ دي سمت له ب الله دا نو چې ټول مالو لګوا وه وه که یو ابوبکرون ته یو غون کور را جوړ کین نو څه ګناه نشته خدای ته کم کمي ښا صحابه ټول صحابته مگر ابو بکر کی بات څه اور هه ومم ما رزقنا او مم ما او دا هغه مال ته تیسره خرج کیا رزقنا چې غدا جمع ذکر شو رزقنا علالو جدنا ممکن ورکړې دي سیغه د جمع کیو نقطه مو په سرین د ذکر کوي چې اکثر کارونه الله پاک د ملایکو په ذریس ورې کوي نو ځکه سیغه د جمع دویم دا سیغه د جمع کی اشاره ده تعظیم د فاعل ته تا. او تعظیم د فاعل کی اشاره ای تعظیم د پیل ته یاد لري مو بهترین توذیم او سیغه د جمع کې کج دا متشابهاتونه دي او متشابهات موږ نه پویګ الله او چې غره جمع ذکر کا و ممما دا رزق رزق څه ماده د رزق په قران کریم کې 122 کاته راغلي ماده د رزق په قران کریم کې 122 کاته راغلي رزق اغقیس ته وای چې دا غینه پیدا حاصلې دي شي رزق په لوغت کې وای ان نصيب ويطلق على الحسي والمعنوي المال والولد والعلم والتقوى دا مال مریزک دی دا بچی مریزک دی دا علم مریزک دی تقوا مریزک دی ومما رزقناهم ينفقون ومما او ذا اغه مال لا چمو ورکړي ری الاو دا مال ما ورکړي صح ور رزقناهم ومما رزقناهم لهذا ابو المكه وتشالذر کله حدیث پاک کمرادی کہ ای زما بنده مالی مالی دا مال زما مال دی او جنتی جنتی جنت دا جنت دی تو زما په مال سر زما جنت ولاکه ابو المكه وتشمتیا مکوا ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه مال او اللهونه کریم ذات دی چې ګوره دا می ذکر کو ک الا پا کچھ راتول ارس خرج کوا و ميم ما رزقناهم او دا اعماله چې مون ور کړی دی تا او دا غي نسې څه دي خرج کيه خیر دي ټول دي نه خرجې دان ترې لګ لګ دي اګه باز کته پیسو ډېر مېني حضرت جنو علياس رحمته الله فرمایل چې تاسو لږ سوچو کې آيتاسه ادا ګرن کښتا چې دا دان ته د ورا کا ډېر لګو په آینده کول نه پاره ته هیڅګدا او چ بس تا به اقوت لا موت گزار کیست تا اولاد کی گزارہ کی انتظام تا د آینده کلون د پاره تا ګوېن تنظیمات کړیا و مم نور د الله په دین خرج کړه امتحان دی مال او مال هغه مال دی کتابه جامه جوړان تا جوړه کا تا په خوراک دان تا او تا د الله دین د پاره ولا کل. او او جنو تا له کونه ګروونه ایربونه جربونه درس را جمع کړي کلمہ لاکل موت را هر وم مما رزقناهم ينفقون دا اشاره ده په کې عبادت د کای عبادت په فورن ویلو یا تنا بده چې بلرز چې عبادت په صورت کې یو په کې عبادت مالیو یو ينفقون کې اشاره ده عبادت مالیه وتا دا عبادت مالیه په قران کریم کې مختلف الفاظ سره استعمال شوه دي عبادت مالیه عبادات مالیو د پاره قران کې کله زکات ذکر شي عبادات مالیو د پاره کله په قران کې لفظ زکات راغلی کله او تصدق تصدق په قران په <تصح> قران خیرات کوي صدقه کوي نو دې ته عبادات مالیه عبادات مالیه په قران کریم کې په مختلف الفاظ راغلي او لفظ زکات سره راغلی او اتو زکاته التم عبادات مالی دي نو کلا صدقه او قرآن کریم کی صدقه دا تصدوق صلیرش کرا تراغلی هیو پج صدقہ واجبہ او ایو عام صدقہ دا, دا رنگ د خپل حق معقولو دا صدقہ سات خپل حق تاجاده به سی اور ګری تاواله پرهودې معقولو دا صدقہ کرا مسارف نو زکوۃ وکراغلی دا رنگ طریقہ صدقہ قرآن کراغلی منافیر صدقی پکراغلی زکات صدقه دریم اقراض په کریم کې عبادت مالیا مختلف الفاظ سره راغلی کله قرآن زکات ذکر کړي کله صدقه ذکر کړي کله اقراض ذکر کړي اقراض قرض ور کولم یقرض الله قرض حسن واقرض الله قرض حسن او دا اقراض په قرآنی کریم کې ديار لسکره راغلی قرض ور کول کله په کلمه د انفاق ذکر کیږي انفقوا یُنفقو منفقون انفاق 75 کارا تراغلی او دا لفظ دا انفاق په نه طریقو سره قران کې مستعمل شوی دی چې انفاق کوي پر کولو دا زکات سره ترنګه مستحب زینو کې لګول چې کمزه کې ورکول مستحب دي دا پیسې ترنګه انفاق پر قتال مجاهدینو لپاره سامان مهیا کوا پدین پر طالب ایمان باندې لگاوه دا پتا حق دی پد او ته تبلیغ کې لگاوه پا کرباو باندې دا قران کراغلي واخپل بچو بيبي باندې لگاوا یو عام انفاق دي په خلاف شر زينو کې مل لگاوا ومم ما رزقناهم او دا هغه مال نه چې مونږ ور کړې يونتكون خج کي ر الله فلا ركي سوسي فاض ذکر شو ایمان بالغيب نمبر دو اقامت الصلاه نمبر 3 انفاق بي سبيل الله والذین یؤمنون بل صفات او کسان سان چې مان ساتي فارغسته باندې ان دی کا تنزل شوی دی تا ته ا نبی علیہ السلام انزل الیکا دا و ما انزل عامدی کدا انزال دا نازلی دل د دې کې نقطه تخیل کوي دا انزالو دا عام ده که پواستی دا جبریل سرائی او که بغیر دا جبریل دا واستی نئی دی اول تا وحی جلی وی دی دویم تا وحی خفی اول تا وحی مطلو وی دی دویم تا وحی غیر مطلو وی دی یو تا قرآن وی دی بلتا حدیثی صحیح وی وچه وما انزلا یؤمنون بما انزلای لیک بما او دا ما غلی دا پارا دا عاموالی دا عموم دا پارا یعنی چه نازل پتریکی دا وی جلیسا سره که پتریکی دا وی حفی سره لہازا احادیث هم وی او احادیث دا د دا پارا حجت دے نو رد دی پاکی پا پاروی زیانو باندی کیا غید احادیث تا حجت نمانی احادیث لبکواس وی دیو والذین ای بما بی ما انزلئی لیکا والذین اوداها کسان دی يومنونا جي مان ساتي قران دته ناس ته کين غره غلط نه دريات به پيجن ته غلط عقائد نه به اجتناب کيه بیا او جدي قران نه لينيو کار چا ځان سره يوله بیا کچا قاديه نيت طرح کلي او کدارنګ چارا دي نيت طرح کلي او کچا پرويزيت طرح کړ ډاسې نوجواناني او سوبيو پياليني مچي چي اوس کيله خوراک مراک کرام ولوکي او بوزي د مستر پرويزو کتابونو ولورکي داغه چې ديګنه پیدا غړي دا اډي ویډیو پیدا غړي او هغه ډېر عجیبان د سره تقریر کای او اقلی ذنایل ذکر کای چې ګوره قران کامل مکمل کتاب دی الله تی بیان لکل شی وي قران کې دا ری او فز وضاحت دی له هغه د حدیثو ضرورت او داوی ګوره امام بوخاری د کمه علاقې امام مسلم د کمه علاقې امام ابو داود د کمه علاقې دی څنګه حدیث را جمع کړ داخله کوې درې میسه ده پیدا وړدي نو دا حدیث رستو لیکل شو دا خو د پیغمبر دور کې نه لیکل شوی او ګور د پیغمبر دا, دا, دا حدیثونه خپل ثابت دي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو لا تكتبوا عنی زمانه لیکلمه ده حدیثو دا د دلایل اوس نور غریباته ودنا قرآن تو نت نه پټینا دا ست حقیقت متالی دا د قرآن او د حدیث نه منکر په دې باره کې ما تل کل شو رکلی او الحمدلله ثم الحمدلله یو آسی طبيب کې لیکل شوی چې داخل کله په دا ادی کے عبداللہ چکڑالوی دارنگے علامہ علامہ کو د قیامت علام ایت اللہ مشرکی اور مسٹر پرویزو دارنگے نور د دا دی بعد کسان ای کتابون اولی کلو چا د احادیث نو انکار د معجزات نو انکار جنت جہنم نو انکار د عذاب کبر نو انکار د دیر عقائد نو انکار او پاجبان داستر دین پیش کړي د جنت عجائب تعبیرونه جہنم عجائب اندازرا او بیا د ای کتابون مارا نو کلی کې مونږ ته کتابونه ملایو نشو دلته بز کسان اړه مطالعه به کوله کتاب به جاتا ورکو نه دا ما څو ملګرو لپی اسيور کې په خاورته موليګل اغي ولا ورنه نو لاور کې مونږ ملایو نشو بیا زمونږ یو ملګری هو الله دی ول عمر کې برکت وځي د کراچي نه مال د مستر کتابو کتابونه دلته راوړو بیا دا یې مطالعه مونږ غوکا بیا اغه چې کم عقاید او کم خلکه تباه بربادت کړي رموز نه انکار دارنګي د احکاماتو نه انکار دا ټول ا کتاب کې بیا ما سناسی یو 80 صفات لیکلي دي او په دی باندې د تلتمه یو در لسلو غنتی درس هم ور کړو بای بارک معلوماتو خو پرد د قادیانیت کی غټ کتابونه لیکلي شوې غټ بیانات شوې دي پرد د قادیانیت کی تکویرونم ملایويږي کیسټم ملایويږي سړيګانه ملایويږي او ردی پرویزیت پرد کې مواد دیر کم ملایويږي دای معلوماتو کو دغه یو وجد معلومات شو چې کومه ولاکو کې داخلك راوته دي نو دیتہ زمونګه علماء او کابی اقابر او د غیان نه نو بعد یلا کو کې خپل ختم شې او بعد یلا کو کې د تحریک مخ کې چلو لې وه هم شران دیتہ څخه غیان نه چوري په دې سره خدمت نه وکړي نو هغه کې دی مضبوط شې وی دي علاقې پیدا کړی بیا دوم نمبر داغي وجه داوا چې چون کې دې خپل کتابونه خپل هدف وره محدود ساتي دې څرچا کتاب نه ورګي ډیډم به خپل बैठक تخلک راغوالي چې مه پیس کی بیا ورور در پرويست تعارف وت کی یو رمخې او پرويست تر شوی دا زموږ د مليانو لپاره کمی کوتایو ترا مه ته گئی چې علاقې کې کم علماء او سره د هلک محبتي داغه بادي کمی کوتاه غلطې الزامونه پرافقنه دغه نه اړتور کی او چې دی خو نه والی ټول کار آسان دا وګوره ملزم مليانو فني سړیا او د امولاتو سګری پورې خونه او تکریره پوسله ګيري وانه کار خونه دي دا وګوره ګیره نشته مېشره پرېځو څونو خپل لیکچره څونو خپل تکریره څونو خپل درته څونو بلا کتابونه او یاره دا خوشحال یو بلاده بیا رو دا کتابونه په د لیکی طریقې سره بیا نه قران ته کینی نه حدیث ته نمونه زده دا شال نست پاسته هغه کیا نه په ریبه نه مونږه او کیسټوال دکانو سره به ته وکی دلته مردان کې پېښور کې سواد کې پرد پرویزیه یو کېټ نه ملاوېږي بیا هی مونټری تاسو په دې خپل یو پروګرامو دلته زمونږه ملګرو درس ملګرو پروګرام جوړ او بیا الحمدلله هغه درس سیړي تم ورې او کیسټو کې ما مخپوستو د پرويزيته او دایده مشران او نظریات او د غیرت د قران او د حديث پرانا کې د غیرت تاریخ او احادیث د لپاره حجت دي نو اولي حجت دی د تدوین حدیث او کتابت حدیث دا ټول پې کې بیان شېویری اغه متورشاه سي بزانسره مخپوست کېډي عم پسېړي کې عم دغه شان پدینور کې سټو کې کی نبي ما اون ذلیلې کا او ددیده خلاف مواد دانسره جمع کول د فرض عین دي که مونږ او تاسو د خپل او پیغمبر د حدیث او شو کولی مونږ د پیغمبرومتيان بس شو والذینا یؤمنونا بما انزل الایکا او فارس ګار ان ها کسان دی چې سبان دی لایله کا جنازیل شوی دی تاطا دې کوم د کوم پرګیرادو کوه ها جی د پرویزیه دا یاد ساتهګا نه مونږ په استیهار کې د درصو زیاتو کې تردیدې پیره کې باطله د دا پک ک بیاو غمونږ د روغلی کئ په د ازې ب د بایللوو خ قوورت کې انشاءلله س اناءاللهین او دا دمونږ د کابی دیبان لارو زمونږ د ما دیبان دا, دا, دا طریق کارو په هرر دوور کې د بایل پتنی رو کای کی دا دا کردے دی د تیکتطری د ما سر به پکې لړ چې د پهې مل شم او مابانې بس ډزو کې ما بس کوغی هغی خدمت د دیین کی دی د بایل نظر تو طوره دی الله د مون تا سر هم تو فکر اوراد د پرويزيته اوراد د قادیانیت د عین ایمان دے و دفاع دا دی, دے دی تا تا دا دا حدیثو دی فادا والذین یؤمنون اوهغه څنګه یې مان ساتي فادا اسبان دی اونځه لې لیکا جنازین شیوی دی تاتا و ما اونځه او آغه درس دلته کې اوسو نو باې زمو په خلکو هر دا واغه د سر د اخوړی کی الحمدلله ثم الحمدلله پسا وړې کې مخکې مونږ ته عدد لګو 30 پورې د پرويزانو تعداد پر رسیدلو آغه درس نه باد پینزو ترا کو شو الحمدلله ثم الحمدلله آغه پینزو غری مخته هدایت نصیب کی والذین یؤمنون بما انزل الیکا آغه سانچی مانروळी پا اس باندې چې نازل شوی دي تا تا ته قران دی او کا حدیث وو من قبلک او آغه چې نازل شوی دي من قبلکا مخکستانه تانه مخک کم کتابونه او کم انبیال مسالم نازل شوی دي پری ایمان ساتي پمخکانی کتابونو پیغمبرانو ایمان اجمالي وقران او اخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تفصیلی و انزل من قبلکو معلومه دا شو چې نبی علیہ السلام اخری پیغمبر دی او قران کریم دا اخری کتاب دی د پس بل کتاب نشته كتاب الهی او کبل كتاب, كتاب د قران نه رسو نه دی نادل شوی لہذا الاهی کتاب نه نوید او نه گرانث وا ما اونذلا مین قبلیکا او اغه جنازیل شوی دی مخکستانا نکستان رستو سو پوی جرا د پیغمبر ما دا دی ایت نه انکار کولی ښا نو لہذا اشاره پکې ختم نبوت تا وا ما اونذلا مین قبلیکا اشاره پکې دا خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم ناروستو دا بندشوی ده نو د دې کی اشاره د ختم نبوت تا اودام یو پاکه قید ده مونته خپل قاعده پته نینو انځانا تاسو کی ار تا د ختم نبوت اقیدی څه مطلب دی نو غویږه دا ترته کې هجومات د مسجد ختم نبوت دا با جمعات کې تا نو دا ختم نبوت اقیدی مطلب دا دا دی چې نبی رسول الله اخیری پیغمبر دا دا. قرآن دا. دا دی توران کتاب دی دا دین ارستو بل کتاب نشته اس دا قدم غو پیځاندا او دغه را عالمی سره تړاندی يهودو یو کتاب جوړکړي الف قران ايو کتاب جوړکړي دا قراني ايته نه پکه سر ګډ ورکړي سر ځان خورا پاته س س س نوکه مونږ تاسو د دې قران دفاع و نکو د ختم نبوت دا کې دې مونږ دفاع و نکو نو زمونږ نوي نسل هوښتاه الله دې نه کې بیا دې نه چې جبا اغه قران پلاس ورشي او اغه ګنده به قران گمراه بشي وما انزل من قبل کا کومهغه تاسو قرآنو ګورو په قران کریم کې د انبیاء تذکرہ وشي د نبی رسول سلام تذکرہ کوي ال تراذو ما ارسلنا من قبلک من رسول دانو جستانه ومن دا په یقینسته کله الله فرمایي وما ارسلنا من قبلک ولقد ارسلنا رسلا من قبلک دا رنګ من قبلک رسولا دا په ګراغلی دی او دا په گنيشته ومن بعدک ستانه رسلو اشاره لري چې قیدی د ختم نبوت تا چکه مخلک د ختم نبوت دا تدیم منکر دي لکه قادیانان اه ا دېکان د قادیانو اه نو د دې آیات ناغه منکر دي موږ د آیات د قران نه منکر شیندا سي او یاته یریګيما د ختم نبوت منکرین په دې د پاکستان په پا آئین کې زمونږ د کابر دیوبند په زور و شور او مناظرو سره د پاکستان آئین کې د کافر دیخا وما انزلا او, دیر او دی دی ما انځله من قبلی او هغه چې ناجل شوي مخکستانه خااضان زمونږې ډویژونو کې شته کار کوي ډیر پاجبان دا سره بعضې اوهدیې وه سره بعض اسپتالو کېدي داسې غریبانانوته دلته کمپس کې زمونږ وال دارح محله داخل وه هلته سا ډیرر وقت ت کړو ډاکټرانو دا سپتله مشررانو مون سره کافی بیا هغه تعلو کې جوړ شو نوتههغ یو فانشن کول ټول ډاکټرانو او دا ټول افسران په ګراغفتیو هغه وخت چې د هسپتال ګوند د کلی ممتاز سی اغی ماته تاسو رضایت لاود پکو کی ما سټیچ سکیورټی ته وایي دې به تلاواسر سر غی ته ترجمه مو کی وایي کې دا سه قاضیانو پکیو چې هسپتال ته بغریبان نه لولن علاج مو علاج دوایې نه سره به ول سمپل به ول ور کی به د دفتر کې لګون تکیه نو له ته قاضیانو اغا په لګون تا کمپیوټر باندې وکترو کدی پورا تحریقه چلو بِالْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَنْ دَعَتْ نُولُسْتُ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ دګې مې غونډه د خپلې ختم نبوت خبرو کا لګونته مې زموږ دات کېدله د مسلمانان او چرته چا دا اقيده نه یو دا د قران د دې آیات خلاف دي د دې آیات مونږ کې د کافر دي وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَآتَيْنَا هَذِهِ الشَّيْءَ مَخْكِستانَا رسید عطا الله شاہ بخاری رحمت الله او دا غلام احمد قادیانی مونازره راغلی وو حضرت جی رحمت الله علیه دے تاسو کو شاہ جی چې تاسو را د خپل پیغمبره سوسه بوتې څه سو دلیل لې ورارنګه غلام احمد قادیانی وتی ګوره غلام احمد دا غلام چې دی دا مضاف مزاپ احمد مضافونی لې کله کله په کلام کې مضاف یا مضافونی یا حزب کولی شي نو غلام د لرکا انو احمد نو ز احمد مشو قران کې دی پیغمبر برادي اسمه احمد ز احمد دین کرن دا دلیل غن کيوي ښا حضرت ابو الله شابخي رحمت الله عليه زمو س اکابرو اسګه ز احمد ته غلا محمد قادیانی کولې کنا او زمون دا اکابر نو يکونه کی د کی خلق به تبا کړو شې وا کی غلام احمد احمد و قرآن او قران کې او بخل نشناش نا کرامات هم او دای خلاف پدې دور او دارنګ چینهوتی صاحب رحمت الله علی بهترین تحریک چلول منظور احمد چینهوتی رحمت, رحمت الله علی او پورا دای غربوا چې له قادیانو په اند خپل جنت جوړ کړی دی او جنہ کې الکانو علکان تعلقان په واده کې چې جنہ کې وعده کایو په سیمر کې تنخواګانی مورکایو ځان په دنیا کې پورا نشه په لوشه بدماشی شو روکنی دا خدا او منظور رحمت الله علی مهنت سرا هغه ختم شو شاجی رحمت الله او ا لکه موضاف حزب کا ڈاکٹر احمدی وی یا نو زمانم عطا اللہ وی نو عطا تلیک نه دل لاش متر مال گئی نه سړیا بلکې ا غریب سغ ملامت شو سغ وسو شاجی رحمتہ اللہ علیہ ته وی مله پتاو پخینځی کې سپاره کې سړیا مطلب هغه اشارہ کوله اوس ټول مجمعان سره شاجی رحمتہ اللہ وی پتاو پخینځی کې سپاره کې دا قادیانی ناستی دا شاجی جی ناستی شای جیو دی پا ماو پا خنجیر کی یو لیش دو لیش دا زمون اکابر دیو بند آغی دارف اتنے روکتام کرلیو پا دیو جس دو سر دی دو ارخپلو طالب علمان رونو تیاجکم نانوی فارغی گی دی درخواستو نا بار بار کوم د خپلو اکابرو تاریخ گو د دایی تحریکو گو ری دلتا زمون سو مہت تحریک نیی کهه کې سیډیگان انجیی داسهکار کوي دا خلاب تحرک نه چلووي د نو پاارشن د خوران د درس خلاب خلک دیري ظالما ته د بالو پیرکوو هغه مخنوي کې اممی کېږي تممون سره مګتیا کوه واللهنا یو میونونه ب ماونځ ل لیک او یو میونه چېمان ساېغه س انزلا جنازیل شوی دی ایلی کا تاتا او آغا جنازیل شوی مقیستانا و بالآخرتی دا آخرت پا قرآن کی ایک سو پندر کرا او په آخرت باندی دی یکین کیا پا دی آیتونو کی دا قرآن درے صفات بیان شو ترغیب للقرآن د ایمان والاو پینزنخی ایمان بالغیب اقامت السولا انفاق بی سبیل اللہ ایمان بالکتب السماویہ یقین غنال آخرتو آیت نمبر ایک سفات المومنین سفات المومنین آیت نمبر ایک دا یادول دی دا یو یو سفت او دا زن کی راوستل دی لیس البر انتوالو اجوہکم قبل المشرق والمغرب او وَلَاكِنَّ الْبِرَّا مَنْ آمَنَ بِاللَّهُ دیوی مالا جی تقریر نرازی قرآن صدق تقریر وقت بلد رضی مالا بازی که نا حریب زانتر ہے کتاب اغستی تقریر یادی یادی نو کل اکل جمعی که دی تقریر تکی نه یا بز دی تقریر تکی نی نو بس داده که سوک ناشنا کس اوی نی نوازه دی گرڈ وڈ چی بیا خوا یاد کا خٹیٹ بس د ایمان والله او س بیانوه دارنګې چېقرآانې کو اییم کم صفات مونږ نه غواړ غه با وه خ دا ډمټ لګیا خو په دی غرض سره تخیر کوا چې دا صفات ما کې مرا نور نرو خل وکې کنیت شي دا دای بیا ب ډیرره او کنیت دی چ خله د ما ته مقریر ص وي خطیب س وئ ما ته عاالم صب وئ او دا ډیر قابل سړی دی, دی بیا ډیرر غټ نقصان دی د ایمان خطره او د خلکو تبایم خطره ده. لَیسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نَدَنیکی اڑاول د مخنستاسو پترب د مشرق او د مغرب باندې ولیکن الْبِرُّ دا بیر مصدر دی ولیکن الْبِرُّ لَكِنِّ من اغه دی دا بیر مصدر دی دا وصف دی من ذات ته نو حمل دا حمل دا وسط په ذات خدا سه کېږي نه علما داینه دا ګم جوابونه ذکر کوي ولکن البره بعض وی ولکن البره بر من امنه لیکن نیکی نیکی دا غچاره او اوصاب شماره نمبر 1 من امنه بالله په یہ مستقل کتاب لکلی شیخا سنگ چا اللہ مای ابن قیم الجوزیہ کتاب لکلی اصاف المنافقین تولی که صفات المومنین نا یو یو پکی را جمع کارا یو یو لگ لگ وضاحتو کا لگ ولا حادیث را جمع کار لگ دی دور سرو لگو اے مونکی دا صفات شتاو کنیشتا دا صفات بسنگ را دی وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ایمان فَاللَّهِ وَالْيَ فبالای ایمان و کا ایمان پآ الله ته دوي الله فاصماء و ایمان صفات ایمان پآ ایمان نشر حشر میزان شراط حوت شفاعت و جنت و جهنم والملائکتی پملائکریم السلام والكتاب پکتابونو کتب دي والنبیین او پیغمبران دا 3 د عقیدی سره او سب تعلق ساتي نمبر بل وا تل مالا علا حب به ور کای مالا علا حبی سره محبت دا غمال سر دا دوه معنی دی علا حب به کې د غمان سره محبتي دا چې سی وای شي نجوماتي چېګه چې کوم سی دغه کور استعمال نې ټوپې ښاشي سپګي ور کارا پکې وښند دا نجوماتي یو دا دا څه دارنګې کما مصلاکور کې دا استعمال نې دا نجوماتي یو رسالنس <تصال98> خاص یللا دماله طالبانو ته یو څه دا نه واه تل مالا جماعت کې طالبان پاتې کیږي خو اګه سره یو غا غوان کې سره یو کورو اې د پجون کې طالبانو تاسو ډوړې چې وبنو بنو کړی یو راز دا ذکر هو طالبان ناشتي پدې کېو معصوم یا یو معصوم رااله ایسره کټوې دا پای کې لسیه شوملې وی او هغه ارول پدې کې د طالبانو را اختلاف رالو او طالبان خو یم مسخلقه طالبان نه چا څه پروا کوي په مسافرې کی او مورپلاری نه یو خود د دین نه پاروکشي وی دینز د کول نه پارا اېته الله پاک دی وینې کې یو جوشي هودلی ها یوا لا کېره را طالبان راله لا جماده او مدرسېته نونه نو دي دی بار کی دی خو یو ګراوند ولتګي بسټري کې یو دی رازې ښه ښه کوي دا خیره طالبانو یو لبې څنګه کې کبډي کیږي اپد یو غبان لګيایو پر یو غبان سړی ګرځي دا او خو مضبوطو پالوانان کسان ايت پکاري هر کس اغاني شي کولی په یو غبان نه ټوپونه وایو پر یو غسړی ګرځي دا سي پورا جهاد ترننګ سره کی خلک حالت طالبانو غېثلې ونی غون دا څنګه راغلی نه دیو بیا دې دلته کې کبڈی شور وکړي دي کې خلک بھلا شي راغل خلک راجمه شو یاد ساتي اسینه دلته کې موږ میاشه کال نیم تیر کو بیا ته وجې دمغه ځپی مو خړندو مسو د کور را مس راغلی یو ها موږ نه مس راغلی یو نو دا رنګي طالبانو ته تا هغه کټوي کې شوملې راوړي او طالبانو استلاب واقعیا شو یو وي اخلو وي بل و چې دمخه کې سيز راوړي را به سوجنه رولې یو فته خبر چې سوجا غوي نه سړی یو خیراتي سیس دې بسو پدې کې د غی اختلاف شون پدې کې یو بل پسمو کوهونه وو کو چې درښونو شو کټوې چې د تاریخ په لاس یا پلتو لګي ماته شو پدې کې معصوم پر را شوې زماده نيا د میچا کوټوې ماته کړه پدې کې ورته طالبو و دې سره لګي یو ښا داسې سیس نه وا تل مالا علاه بهي ا غمال محبوب مالی لاسې الحمدلله شتا زمون کلی کې شتا کثی په خی طالبانو ته را لیږي جماعت کې طالبان ته تجوید د دا پاره دارنګه نور کتابونو د پاره دلته پاتې کیږي دلته د وزیپو پو سیستم نشتا زمونږ د محلی مشران د کلی بعد خلک سارا او غرمه ماخام رو جماعت او پښمنی کې د خپل ملمنو غون خپ خپه خپ عزت سره له طالبانو خدمت کې له بهترینه بدلی ورګي او دغه بغړ برکات دی پكونو کې ان شاء سونا دا سونه دل تخره تفسیر او تجوید او دا علوم د کوي او خپلواکو طبيزي خپل کلو کې ټیټولو کې باندې محل یو شغل کوي سي يو باندې دا چې په ټولنه پاکستان طالبانو جامي وينځلو اسری کول دا عرصو په خپل زمو باندې غستی او الله دې دنیا او اخرت خوشاله ورګي چې کوم محل ديني طالبانو ارده کې کی خدمت کوي او تل مالا علا حب بهي مسافري طالبان کوي تورش په سبقونه طالبان یادي رزانه خلی طالبانو بازی او دا کوم خلکه چرګه د روړی بو خدمت کایو با کېدو تر پاګې د منو کې شریکی په ډیر پسانه طریقې سره نبل سپد مو مینانو ورکه مال سره محبت داغینا رشتہ دارانو ایتمانو مسکینانو مسافرتا والسائلینو غختونکو ته او په رده کبی پازا دولو د غلامانو کې وا کام صلاتا رواج ورکیل مانځتا ورکې سکات اور او انکی دوا دو صبر کونکی سوسی پات بیان شو لس سپات بیان شو تلکه عاشرتن کاملا سورته بقره 285 سو نمبرایه تو ګوره صفات المؤمنین دا د سره یاد یادول پکار دی نوٹ کول پکار دی سورته بقره ایت نمبر 285 سورة البقراء دریم فارا آیت نمبر دو سو پچیسی نمبر آمن الرسول بما انزلی لئیه من ربی والمومنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسلہ دیمان والو ایلان بدائی چاگی ایمان روڑی فا اللہ فملائکو کتابونو پیغمبرانو او سوی لانو فرقو بینا حد من رسولیهی مون جدائی نرا ولو چا اچاکی دا پیغمبرانو نا وقالو او سوی سمینا منخبرو عوریدا واتوانا امومنلا نا دی ایمان ولو نخرا سمینا واتوانا تونک بازی مشران ہوگی که نا کرامو کې اوورله او منلو دکه کامیو په یودیانو کې اورییدلو په من په کنو ساناوه اس نهور من نه اللهېمونک د پهحبا داسې پ راوللی ساناوه ات نه دا نه چې په یو غکو درس په درس کې مې خبرې واورېدي چېین به با بامهید به با بام س به بام د فلاکو بااطله رد بهکوه با د رسمونو رووااجو رد بکوما او چې درس ختم شو. بیا پچم گاون کې وادرې او خلاف شریعت دا ډانټه کور دی پکې بیا تل کې تلې یو پچم گاون کې کلی کې غم شېدی ال طبیاده الوانه چې کم دینو خپې را چا پیره کړی دی ال طبیاده غم کور کې روجه دا ده نرس صحابه او صفات سمې نه واټوانا وکالو نه واټوانا ربنا وې لیکل مسویر مخکې نو کې خوښه کې دا غم شېو بیرا دی غٹ دی رو رو او لومبيره دي غټ خیرات کړو نو مې دا خیرات ورکړو ننوم ناموز د پاره دی بلا غوخيو بلاتې زونه نساورر ناري نه زانه دا ډوړې کې حضور ټیم جو ټول روهه تا او ډېر زیات خوان نه کوو نساورې ستا ناري نه زونه زانه چې موږ نو دا خلاف بشریت خیراتونه دي توي سمې نه واچو انا دا نیمه سوره آیت نمبر 16 نامو سره ولو صفات المؤمنین الذي یا کوونه رب ان نه آمن نه الذينه ی کوونه کسان چې وایي رب د مونګه به کولی دا یتونونه راړولدي او حافظانو صاحبان د پرار وړی راسانانه ده یا کوونه د مونګهبه موږ ایمان ډ وړی بخنو کې مونږته دګونه هوو د مونګه وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ب نار او تاتمونږ د عذااب د ورنا اابابرینا صبر کوونکییا ودیقینا رتیا اوونکییا مومن به ص کې حالات آیاګ اوخواقین رشتیا بوي درو بهنو دوغ بنو چې دو کې دلاکې کوې داره مومنبت نهدي والقانتینا آاجزی کو اونکې به خرج کوونې ب مستق فرینه او بخنا غفتون کی په پا وغدا پیش منی چر بانگ تین که کی بلک یای استغفر الله استغفر الله در صحابو صفت موخا صحابی اکرام بارک را قائم دی قائمون باللیلی واسائمون بالنهار دشپی اللہ لولار در ذرو جدار در ذرو جی دشپی او دمونگا نائمون باللیلی و آکلون بالنهار دشپی خوبونه د شپې ودو اودره فش خوراک یو ټیم زمونږه خوراک نه معلوم سارم خوراک لکه به بیا دا بجې دي نو غرمه بیا ډوړې دا ما سپین چیراله ما زیږرچې دا ما خام بیا ډوړې دا ور پسې کاوه دا مونږه اټل د ګنټې خوراک کوکا صحابه کرامو صفات داو قائم باللیل وصائم بنهار د شپې الله لولا اور ډیر خوان کیخا د شپې انسان را پاسې درې خلک ودې او الله تبارک و تعالی هغه خپل اعلان کوي حلم مستغفرن استغفر له حلم مسترزکین باربو له ما څه غوښتونکې شته چې له زور کما هغه ټیم ته پاسې دی خلک ټول دغه تنا نشبيه دوه دي درې بجې خلک دی او دس چاردان دی وکړه اور علی اللہ تودرید ی اللہ اکبر اللہ تازی مناجات سورہ کو سبحانك اللهم وبحمدك الحمدللہ رب العالمین استع عبادتکم اللہ سجده کی اللہ لجڑا رکوع کی اللہ لجلا بعد الاسپور تک دعا کی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کا یا مصرف القلوب صرف قلبی علی اطاعت کا والمستغفرینا بالاسہار والمستغفرین بغنه غوښتم کیه بل احار پوهدا پېشمنی کیه سورہ آل عمران آیت نمبر 134 الّذین ينفقون فی السرّاء والضّراء آ کا څنګه خرج مال لګئی فسرای په خوشاله کې او درای په وخت د مصیبت کې بیماری او تکلیب پر راغله هغه وخت کې مال لګی او دارنګې فسرا په صحت او خوشاله مالداري کې مال لګی او الکازمین الغیظا او سکون کې د غصې درجه غصې پر ناراضي غصہ او زناورو کې اکثر بعضی زناوری چې د غصې ناراضي لکه خر غیره غصا خود تاراشی چه غصا وطنع دیر بخوری سیز بھرداشت کی بیا خوصا کمال شونا دی خو غصا دی او وس مرسی خو دیو یرا بسی با دا اللہ در عزار فارا بے ماب کمان وَلْكَعَزِ مِنَ الْغَيْزَا سْکُنْكِ رَغُسِ وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ مَا فِيكَ اُنْكِ خَلْقُ لَا چاو سر ظلم زیادتی ہو الله زسر یہ مادا اللہ در امام اعظم ابو هانی پر رحمت اللہ علیہ یورس کور کې ناس تد آرام ٹیمو ته بعدي اکابر او بعدي مشران او زم د باج علماء ټولرز ټولشپا په مطالعه کې تکرار کې تحریک کې تحریر کې لا چليږي په دې دم تبلیغ علماء مشران ذکر کای چې تاسو د علماء ملاقات ته ډېرم بده یو وخت معلوم کې ی کم ټیم پارغ دی ور بیا له وخت وردا او زرخ په مسئله ته پوس کا اوذر رازا وخت ولا زای نه کی بعد خلګي سره پلا را استاد وزره گا نو مسئله به شروع کی نوکت خوب که خووب بریزلی سړی به ګنټه یا نیم ګنټه آرام ته یې مطالعه تا شل مینټه ګنيمه ګنټه کې خوب بیان کی خو سره له تعبیر و انشاء الله نو اگر تعبیر به سمزو کی او مسئله به سمزو کی اگر مسئله خوان کیه سړی لاړو خپل وخت معلوم کو کم ټیم نو دا هغه خوند ډیر زیاتی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نارام تیمو پدیکی یو کس رالو خارجی دروازے اوٹا کولا یہ رجی دا مسئلے تا پوس کون وایا جی را زی جمعات کے برا مسئلے راتا جمعات تے بوت لو دا غنیمه گینٹا گینٹا د امام سے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا آرام تیمبو جمعات بوتلو بوت لو یہ رجی ارگا سود پی کم رانے گدہ وڑا شویدہ یہ رجی رایا دا من امام سے خپل معمولات معمولاتو کرو گا دی بیالو پسار تبیع راغی بیادا گا کارو کو دارام نویستو بلر اس تبیع بازی کسانی غلق نکی دا اشباه وننظائر دا بازی واقعات دا نکل کڑی الاشباه وننظائر پایکی مبتیان دا سبق ورکی جی گوری سبر بتاسم کوی خوا دارنگی سو کردی دا کارو کو پا دری مسلو رو پی رچ راغی مسله مسلو تا رایا دا شوا و تیوی جی دا چې انسان دا لوی بول او کی دا دیخوان سنگوی دا مسالوه امام سیب دا برداشت و تیوی جی دا قرآن و حدیث کی منقولاتو گده بارا کسشتا دینا نایت تجربی سر تعلق ساتی او دارنگی بی اغم و تالک جوابی ولوار که بیابل یو خارجیو اغراغ امام سیب تیورو تکو امام سیب روو تکو امام سیب تووی یا د خپل <سؤال> خواهشاتو نړیست زیات څنګه وي ما زستا دی مور ابو ډیسره کول غواړم دا خبره امام ابو حنیفه رحمته او ته ور اوریدا څه کار دی هغه د خپل اختیار مالک دی کې دماسي تبوس بطیوګما کته یاري نو سیدا الله اکبر کبیره زمو بس صبری ها امام سې برابر مور توي مورې سوګ دیو ای جوه تاسو کول غواړم خطي بچي ته خدا کا ور بغاړه ولاله ما په ژوندۍ ختمه را اراده زموږ موروی چې تیار اني ما ډېر ستا مور ستامور داسې دا, دا زړه خوایشات او رضونه تنگ شي مو دا چل دی او آغه چل دی امام سیددار صبرش کول امام سید کوړته نه وته چې واپس را سړی بار فرو د په سدلی دی او اس خو بو ته رضيوړه دیناره کړي امام سید دا سړی زموږ صبر و دار خلق خلق ایو انسان دا ته پدته ورو هل کله انسان څنګه غول را د انسان نه یو اخ اوخيږي هغه اخ د انسان تبايه لپاره کافي ول کازمين الغيظ ول عوسس كل ول الناس شای اسماعیل شهید رحمت الله عليه کور کول ذلکونو مجموع پدې کې وکاسو درېدا ده ورته وي پاسې دوی حضرت ما دا اور دلی چې ته را ميخه تاسو خبر کمته نو څوکي بس پران خو د ماشينانو دا ور دي تماچی دي نو خو مور خپلارم پدې خوشالي زم ماځوي تماجه ضروري شيو ماشين ضروري شيو هغه دې ماشينه جوړي پدې فخر کوي معاشرت الادی په ځین تبا و ده رونو یاد ساته اصله کلچر نارخ خپل کلونه د خپل کلونه ختم کې خپل اولاد تلاش کې مور غوي خپل اولاد تلاش کې قلم او قران کتاب ور د خپل اولاد د تعلیم خیال ساتي موږ هم په دې فخر کوو زموږ په کور کې اصلحاء ها اصلحاء سنت طریقہ له نن سبا چې موږ تمثیل د فارسادو د سنت طریقہ نه ده موږ به بدماشه شوو کلیه شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه اوکث وی تلکونو مجمد او ورو کې سړی نه دی امام شای اسماعیل شهید مصنفم دی مقررم دی محدثم دی مجاهدم دی دا عین له داسه مجاهدم نه داسه مجاهد نه یو ځای کې د بوخاری درس ورکهي محدثه باندې د بوخاری درس ورکهي په دې یو خطر راهي یو ځانونه چې بیتل کې دا مابادي کافرانو ازاته غستې وخه بوخاری باندې غوډا دا د نه دي راځي مګر ته ټول راوالې یی هات روان شو او دانګ jihad د دا پاره شاید شایسته مایشت کم تیاری کولو ان شاء الله سوره انفال توبه کې بدلایږه وضاحت کوم ان شاء الله ولکونو کی تن را پاسې ده په دغه وخت دغه بل امريدان شاگردانو او جو جوټوی نيسي نو دواړه دواړه کړهویو شای اسماعیل شهید رحمت ته په خنداکي ورورا تا به خبره غل ته اوریدلی ځکه چې د ما د مود پلاړه کم وخت ته اړ لکی دا کم غواهان وزم دې مجلس کې ناسې مشران کسان د زن حرامیشو اورډر سوچ ته ری بایجان او غواہ ابی زنده ا غریب صح شو اللہ دی ممکن د صفات پیدا کی ول کازمین الغیظ صفات المؤمنین دا بدن کرا واستلی اللہ دی ممکن د صفات المؤمنین راولی ول عافین عن الناس سورہ آل آیت نمبر 172 نن څوک دا پلار خبره نشیولې مور ول خبرو کیا نشی برداشت کولی 172 من بعد ما سوابه ملقرحا آكسان دی مانوالا مخیوئی وأن اللہ لعو دیو عجر المومنین الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما سوابه ملقرحا للذین آسنوا منهم واتقوا عجر عظیم شمن لیتا حکم دا اللہ دا پیغمبر دا سختی و مصیبت او ار وقتی را اللہ او درسول خبرمانی سور آل امران آیت نمبر ایک سو اکیانوے یو وی... نمبر سلو رم فارا <تصفح> <تصفح> اللذینا یذکرون <يرفرون> اللہ آل امران سلو رم نمبر ایک سو اکیانوے اللذینا <يرفرون اللہ> قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا